Capitolul 22. Și răspunzând, Isus a vorbit iarăși în pilde, zicându-le împărăția cerurilor, asemănatul sau unui împărat care a făcut nuntă fiului său. Și a trimis pe slujcile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voi să vină. Și a trimis alte si, când spuneți celor chemați, iată am pregătit o spățul meu, juncii mei și cele îngreșate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au bajocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-au umplut de mânie și trimițând oștile sale, nimicit pe ucigașii aceia, și cetății lor i-au dat foc.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 Și Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mă ispitiți, pățarnicilor? Arătați în banul de dajli. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis, al cui echipul acesta și inscripția de pe el. Răspuns au ei ale cezarului. Atunci a zis lor, Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, auzind acestea sau minunat și lăsându-l s-au dus. În ziua aceea s-au apropiat de el s ei, cei ce zic că nu este în viere și l-au întrebat zicând.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 Iar mulțimile, ascultându-l, erau imite de învățătura lui. Și auzind farisei că a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu -l pe Iisus, l-a întrebat, învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este mare și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați fariseii, a întrebat Isus, zicând, ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este? Zisă lui, al lui David? Zisă lor, cum deci David în Duh îl numește pe el Domn, zicând? Zisă a Domnul Domnului meu, șez de a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt, nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe.